bagi tahu apakah tuntutan hak kamu ke atas aku tak nah, bagi tahu suatu lah kata warna kita terletak tiga bunyi tiga asas dakwah ini. tiga asas dakwah yakin pada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirat itu kader letakkan bila kita buat dakwah Nah, itu buat dengan yakin pada Allah. Mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan letakkan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pimpin. Dengan dengan tasbah dengan cara yang tunjuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada keinginan apa-apa daripada hasil dunia Hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Insyaallah dan bagaimana kita nak buat dakwah ni dengan kita meletakkan meletakkan menjadikan sirah sahabat radhiyallahu ta'ala al-sirah Nabi sallallahu sebagai panduan dalam kita buat dakwah. Makin lama mereka dah berdakwah, makin tinggi perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga rata hari ini kita kan, makin tinggi, makin banyak mercedis Makin banyak rumahnya, makin besar rumahnya Makin itu, makin ini Jadi, mana datang semua Jadi, Umar R.A.W.A.R. tanya daripada umat Apa? Sesuatu kom uh, komplain daripada kamu, tak? Kan? Or oh, komplain Itukai, Itu, kait yang tak tahu kamu tu Ada di antara kami, ada satu line, kain Dia tak kamu yang ada dua line Terpihak satu pemimpin yang hasil daripada buat ta'wah Satu orang yang mana dulunya Pengzalim Kalau komplain, kalau dulu Orang komplain macam tu, alamanya, alamatnya Maulah kalau tu. Tapi haksi tak hasil Yang dia, dia buat Dengan cara Nabi SAW Berubah, bukan kakak ayah, anak pun berubah Beritahu kepada Abdullah Abdullah, tolong jaga bagi pihak aku Dan kata mana kalau kita boleh Nak kita macam tu Kamu tak kenal ke ayah aku ni sapu? Aku ni anak anaknya bermus segala-gala sini. Tak mengenat lagi. Kan anak kita. Ha. Tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah terbiah ya sama sebagaimana ayah dia dapat terbiah. Tapi daripada dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pun bagi. Dan kepada sahabat tadi dia penuh kemutan bagi tahu sebenarnya kain yang ada di atas dawah yang aku saya milik aku, ya aku bagi pinjam kepada ayah. Aku. <coughs> nah ini contoh. Tengok nah, satwa yang mana Berubah jadi macam tu sekali khas pada dakwah. Jadi kata mana anda dakwah, kesan dakwah di zaman sahabat Rasulullah Taala akan dapat kesan yang sama Bila kita buat sebagai sahabat Islam buat. Macam kesan yang mau. Adalah satu orang. walaupun satu orang menteri Pulau limau tadi Dan siapa Pulau limau tadi akan kesan, masam Kesannya masam Kesannya akan jadi masam Pun dipulang oleh satu orang, Nari Beca Walaupun dipulang oleh satu orang, menteri Walaupun dipulang oleh satu orang, presiden tetap boleh kesan yang sama Cuma, di mana perahal itu dibuat kalau perang di kepaya sana akan memberi kesan yang perang itu akan merosakkan kesan balik tempat lain. Jadi juga kita buat, dakwah kesan kesannya Cuba kita buat dengan cara apa? Kalau buat dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesan dia akan ada sebagaimana kesan daripada habaq Allah ta'ala. Dengan jazma yang benar yang betul sebagaimana Salman Farisi radhiyallahu taala belurnya semangat keinginan dah sampai pergi kepada satu yang padri padri ini bagi tahu tak belajar padri ini, pergi padri yang lain sampailah padri yang tu tak namun tak bagi tahu tak, aku, aku ah hampir ibu satu bagaimana, nabi dia ada yang, yang merupakan nabi akhir zaman lalu di negara anda sana di mana Maka kita berkalan, nak pergi jumpa Rabi SAW Di perjalanan dah kehabisan ni Kehabisan berkalan Kerja dengan orang Yahud kan? Baik, Baik itu kerja Akhir kerja Allah Ta'ala Tunjukkan kepada dia Jika sampai ke satu tahap Allah Ta'ala berlari asma' dia Berlari pemikiran dia Terut tegali yang khandak Datang yang Rasulullah Ta'ala Ra'ibiyah daripada Allah Ta'ala Hasil yang pemikiran Salim Salman Farisi dari Allah. Walaupun berbeza bahasa, walaupun berbeza kaum, berbeza negara, tetapi semangat, Jazbah perasaan yang ada di dia sama dengan perasaan yang ada di Selangor bahasa. Selain ini ahli baik. Anak daripada ku mereka ahli baik. Walaupun dia bukan orang Melayu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf dia sebagai ahli Dan kata katakanlah Rasulullah. Yang turun di hendang itu adalah asas Dia yang mana boleh berdaya Nusa Ta'ala Salman Farisir ta Semangat Dan perasaan dan buat dengan Penuh keikhlasan Cara yang betul Kita boleh buat dakwah dengan cara macam Makin lama kita buat Allah Makin banyak pengorbanan Kita akan rasa makin Lepas letakkan akhirat Kata Allah Letakkan akhirat depan Kita menolak Sanggup menolak kesenangan dunia Menolak kemewahan dunia Kenapa depan kita Adanya kesenangan kemewahan akhirat Sanggup menanggung kesusahan dunia Kenapa depan kita ada Perasaan takut Kepada kesusahan akhirat jawap kita kena buat dengan tiga bunyi tiga asas Yakin wakil Allah, jaga nanti sembahyang Islam dan akhirat kepada Kerja yang mudah Bila akan jadi Apabila Dia nampak bahawa saya letik Buat kerja ini Kami saya kembali balik Kita Allah Ta'ala Saya akan dapat ganjar yang manjah Bila aja depan mata dia macam tu, Buat kerja penah-penah-penah Buat kerja Kebenaran dia akan terubat abri, redak, nanti, Apabila dia dah Bawa nanti Bila aku Allah Ta'ala Allah Ta'ala Segala-galanya akan hilang segala keberatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah arahkan kita minta kita untuk menaikkan salat dalam setiap wujud kepada kita itu. Naja menaikkan salat. Apabila kita menaikkan salat, naja Nabi Sallam serbuk itu mulia serbuk. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku menaikkan salat? Dan kita juga dahulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan pada kita bukan kalau kepada kita supaya kita buat dakwah ikut suka kita tidak. Maka Rasulullah tinggalkan perintah dakwah kepada kita. Siapa mereka, mereka buat dakwah. Kamu yang buat dakwah dengan memperbekalkan Allah Subhanahu Wa Dan, yakin Yakini Allah Taala buat jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meletakkan akhirat Sahabat jamaah tinggalkan agama juga untuk sempurnakan yang lebih penting lagi. Tinggalkan masjid Haram, tinggalkan masjid Namawi, tinggalkan Nabi, tinggalkan bersama ha. dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat golarnya tak tak menjadi satu perkara membelakangi mereka tetapi tinggalkan isteri mereka, tak membelakangi mereka tetapi tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu perkara yang amat memburukkan mereka manusia. Sebab tu mereka faham ke saham apa kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sanggup berpesak. Tinggalkan perkara agama juga untuk perkara agama yang insya-Allah. Ya, tinggalkan dunia juga. Awak dunia itu dah lama dah. Lah. Sabar radiallahu alaihi. Bukan tinggal alai sabar dia belakangkan dunia tu dah lama dah takor akhirat depan. Baik, akhirat itu sebenarnya korbankan untuk sempurna takdir akhirat yang lebih penting. Kita <tid> Kejadinya kisah mula tadi yang Abdullah bin Rawah radhiyallahu ta'ala. Dia pergi perang bukan kerana uruskan anak bini. <tid> tapi kerana selayah belakang Nabi sallallahu <S. tid> Untuk agama juga Eh, selayah belakang Nabi sallallahu wasallam di Masjid Nabawi. Cuba. Dari segi Masa Dari segi jarak pula Mesyik Maghrib Dunia Barat Dari segi jarak jauh dia Tertinggal dengan Sahabat-sahabat yang lain Dan Ini kefahaman yang Telah dapatkan oleh sahabat Raja Allah Ta'ala Dan mereka inilah yang kita kena jadikan Sebagai Panduan kita dalam kita buat kerja ke mana jazbah semangat perasaan, jiwa yang ada dalam diri sahabat dengan Allah dengan semangat apa jiwa macam mana, dengan keinginan macam mana apabila kita buat bagaimana semangat, sahabat yang bahan-bahan um, buat Aku kesan dakwah, kesan daripada taktung Sebab apa kata mana Dalam dakwah ada kesan dia Dalam talim ada kesan dia Dalam gaj ada kesan dia Dalam Tiga hari ada kesan dia Ada kesan-kesan dia Tapi kesan dia kita akan Kita akan capai, kita akan dapat bila Apa dia kita buat Sebagaimana yang dibuat oleh pokok kita buat ke cara sahabat Allah ni buat dakwah maka kesan dakwah yang telah disem yang telah dicapai sampai dia lanjut dia akan begitu apabila kita buat halaqah ta'lim selalunya halaqah ta'lim jadi oleh sahabat radhiyallahu anhu maka kesan yang telah dicapai sampai dia lanjut juga akan akan sampai kepada kita akan kita miliki dan pun Maka Umar radhiyallahu kata, "Isma'u wa ati'u." Dengarlah apa yang aku nak itu dan sahalah. Apabila satu orang bangun bagi tahu, "Rasulullah dia akan dengar." "La asma'u wa la uti'u." Aku tidak akan dengar dan tidak akan tahu Maka Umar radhiyallahu anhu tanya, "Aku ada jadi dengan orang ini Sesungguhnya kamu ini semua orang akan dengar dan taat apa yang aku sampaikan tiba-tiba satu hari bangun bagi tahu aku tidak akan dengar dan tidak akan taat Maka majlis Allah nak tanya apa dah jadi dengan kamu ayat-ayat Allah nak suruh dengar dan taat dan, dan, dan, dan pemimpin yang ambil harta daripada Baitulmal maka Allah lawan mereka jangan kamu kata aku buat pelanggar perkara tersebut maka yang tertengok jangan cadar yang tertian kamu satu lagi tu Nampaknya kamu telah ambil daripada Baitul Mal Hak Orang Islam Hak Orang Islam Saya cerita tadi tu ada 3 kat sini Kamu telah ambil, nampaknya kamu telah ambil Daripada Baitul Mal Hak Orang Islam Macam mana kamu ni jadi pimpin Jadi Umar Al-Biyal Ma'lul Kalau dapat tarbiah tadi Serah kepada anak dia untuk dijawab Maka anak dia dijawab pada tadilah Maksudnya kain cantar itu anak ini aku yang telah aku bagi pinjam kepada ayah pun terima